яких я вже і забув, коли бачив останнє. А замість звичних епісних консервів, до яких я ніяк тут не міг призвичайтися, сьогодні були товстелезні бюфштекси, свинячі реберця з капустою, смажена печінка. «Ну, живуть!» – мурчав розплямканий дурас. «Ну, прохіндеї!» «А ми в хемері на сухому пайку, а в них тут варене і парене!» «Це у тебе що, фронтовий досвід, капітане?» «Я й сам не знав, звідки все це добро». Попов переклав слова Дураса Сейсу, той усміхнено кивнув на Коляду, який мовчки запихався з смажениною в кінці столу. «А це все містер Коляда, справжній радянський бізнесмен». «Ти там мені під бізнесменив?» – спитав Коляду Дурас. Так точно, товаришу підполковник, підхопився той. Все вже в машині. Порядок у танкових військах доволено витер масні губи, підполковник. Армія держиться на таких офіцерах, як старший лейтенант Коляда. Пойняв, капітане? Вже згодом тільки майор Михно пояснив мені причину такої прихильності Дураса до нашого Коляди. Визволений з німецького табору американця Миколяда якось одразу здобув їхнє довір'я і став, мов би, радником з німецьких питань. Не керувався не так знанням, бо що можеш знати, сидячи в концтаборі, як понад природним нюхом? Між іншим, знайшов і ці казарми в Осендорфі. Та справа не в казармах, і навіть не в цілих арсеналах зброї – яка тут зберігалася, а в прихованих тут величезних запасах чорної кави в зернах. Сотні п'ятдесяти кілограмових мішків кави, здається, з самої Бразилії. Для німців це однаково, що золото. За торбинку кави тут можна виміляти будинок, десяток корів або свиней, автомобіль, жінку, що завгодно. Для американців приватна власність недоторканна. От і сталося так, що Коляда став єдиним розпорядником цього воїстину золотого запасу. Підполковник Сейс поставив охорону біля того складу, а хазяїн – Коляда. Чому ж він не доповів про це мені, обурився я? Бо в нього покривитель – підполковник Дурас. А як тільки той сюди, Коляда йому мішок кави в машину. Сейса він не може купити так нахабно, але підмащується непомітно. То свіжини на обід, то сервіз саксонської порцеляни, то бокали з богемського скла. Це була, сказати б, запізніла інформація, яку я отримав згодом після тих подій, які мало не скінчилися трагедією. А коли б я знав усе це до того, чи зумів би зупинити те, що назрівало в Осендорфі непомітно, повільно, але невідворотно, навряд. І ніхто б не зумів, ніяка сила, бо військова машина, чи то наша, чи то союзницька, налагоджена і спрямована тільки на нищення супротивника, на придушення і спаралізування, глуха на просьби і благання, чужа звичайним людським почуттям, цей сліпий механізм далі гарчав би своїми безжальними, Трибками, перемелюючи все, що хотіло бути живим, на якусь невиразну, мертвотну кашу покірливості й нікчемності. Але вся гігантська ієрархія союзницького командування зовсім забула про одну просту річ. Люди, хоч які вони нещасні, безправні, упосліджені, не хочуть бути ніким і нічим, ніяка сила, навіть усі армії світу ніколи не змусять їх до цього. Я теж входив у велику союзницьку ієрархію, отож мав відповідно поплатитися за це ще того дня. Відкозарявши машині, яка повезла підполковника Дураса і майора Йоткова, переконавшись не без допомоги Поповою, ясна річ, кількома словами з веселеньким після руської горілки сейсом, я спитав майора Михна, який обочливо мовчав при високих гостях, чи не зміг би він трохи пройтися разом зі мною по збірному пункту. Пройтися по збірному пункту аж ніяк не належало до надто вишуканих словосполучень, і моя шкільна вчителька Наталія Іванівна Лось за такий вислів неодмінно виставила б мені двійку. Та коли ти щойно позбувся доволі настирливого начальства, коли твоя міцна селянська голова гуде від незвичної заморської випивки, і коли в тобі і досі все дрижить і колотиться від темного погляду довгих очей, заради яких готове на все,